О, так, Олівія, чудово, дуже красномовно. Я не знала, що ти повернувся. Він кивнув, проте його обличчя майже нічого не виражало. Я прилетів учора ввечері. О, мабуть, їй варто було підготувати якусь промову, але вона була впевнена, що побачить його не раніше середи. Якби Олівія припустила можливість такої зустрічі, то не була б одягнута в старі легінзи і вкрай заношену футболку. Та й на голові в неї не панував безуцільний бездат. Не те, щоб вона мала ілюзію, буцім одягни вона купальник чи вечірню сукню, Адам зверне на це увагу. Але однаково. «Не хочеш присісти?» Вона нахилилась вперед, щоб прибрати свій телефон і записну книжку, і таким чином хоч трохи звільнити маленький столик. Але лише помітивши його вагання, вона замислилась, що, можливо, він і не збирався сідати поруч, і тепер просто змушений це зробити. Він, наче великий кіт, граційно опустився на крісло От молодець Олівія Кому не подобаються ті, хто конче вимагає уваги? Ти не мусиш Я знаю, що ти зайнятий Грантом МакАртура, який маєш виграти І тиранією аспірантів І поїданням Броколі. Мабуть, він взагалі не хотів бути тут Відчуваючи себе винною, вона прикусила собі ніготь На великому пальці і почала панікувати І, і тут він усміхнувся і одразу ж у кутиках губ з'явилися зморшки і ямочки на щеках. І його обличчя цілком змінилося. Повітря над столом розрядилось, Олівія не могла вдихнути. «Знаєш, до речі, щоб жити переважно на брауні чи їсти лише броколі, існує і золота середина». Вона усміхнула з єдиної причини. Адам був тут, поряд із нею. І він усміхався. «Неправда!» Він похитав головою. Усмішка й досі грала на його губах. «Як ти?» «Тепер краще». «Добре. Як Бостон?» «Добре. Радо, що ти повернувся. Впевнена, що під час твоєї відсутності на кафедрі значно знизився відсів студентів. Нас це не влаштовує». Він кинув на неї терплячий, але трохи ображений погляд. «Нахабо, виглядаєш втомлено». А, так, я… Вона потерла щуку, примушуючи себе, як це було завжди, не перейматися через свій зовнішній вигляд. Ще однією дурістю з її боку було замислитись на зовнішністю тієї жінки, яку нещодавно згадував Голден. Напевно, вона рівна і, напевно, з усіма потрібними жіночими вигинами. Її є навіщо вдягати бізгальтер, її тіло не вкрите листовинням. І звісно ж, вона опанувала мистецтво користуватись підводкою для очей так, щоб не перетворитись на посміховисько. «Усе добре, просто кінець тижня». Вона потерла собі скроню. Адам нахилив голову. «Що сталося?» «Нічого. Мої друзі – ідіоти, і я їх ненавиджу». Тієї самої миті вона відчула себе винною і зробила гримасу. «Насправді я ненавиджу не їх, а те, що попри все продовжує їх любити». Ти про подругу із сонцезахисним кремом? Ань? Так, єдину і неповторну. А також про мого сусіда, якому достеменно відомо, що до чого. Що вони зробили? Вони... Олівія натиснула пальцями на очі. Це довга історія. На час конференції вони знайшли собі інше житло, і тепер мені доведеться для себе шукати окремо. І навіщо вони таке зробили? Тому що... Вона заплющила очі і зітхнула Тому що вони вирішили, що я бажатиму залишитися з тобою Адже ти мій Сам знаєш, хлопець Якусь мить він навіть не ворушився А потім Зрозуміло Так, доволі сміливе припущення, але Вона розвела руками і знизила плечима. Він задумливо прикосив собі щоку зсередини Шкода, що ти не зможеш жити зі своїми друзями Вона помахала рукою я не про те. Так, це було б весело, але тепер мені треба знайти якесь житло, а доступних варіантів немає. Він кинув погляд на екран її ноутбука. Я розмірковую над тим, щоб забронювати кімнату в готелі, що за годину їзди, та... Хіба вони не дізнаються? Вона підвела погляд від непрезентабельної на вигляд кімнати. Ммм? Хіба Ань не дізнається, що ти не залишилась зі мною? О. А де ти мешкатимеш у конференц-готелі? Ну звісно ж. Що ж, Олівія почухала ніс. Я їй не скажу. Гадаю, їй взагалі буде не до цього. Але ж якщо ти мешкатимеш так далеко, вона помітить? Я... Так, вони помітять і почнуть ставити запитання. І Олівії доведеться вигадувати купу виправдань і ще більше тунути в напівправді додаючи брехні до тієї вежі Дженга, яку вона встигла побудувати за останні тижні. «Я щось вигадаю». Він повільно кивнув. «Вибач, ти ні в чому не винен. Дехто може з тобою не погодитись. Але ж це не так. Я б тобі запропонував оплатити номер у готелі, але, гадаю, доступних у радіусі 10 миль уже немає». «О, ні». Вона рішуче похитала головою, я б на таке не погодилася, це не горнятко кави, і не коржик, і не печиво, і не фрапучино, гарбузовий пиріг. Подивившись на нього, вона нахилилась вперед і спробувала змінити тему, який, до речі, з'явився в меню. Можеш мені його купити, і я буду тобі неймовірно вдячна. Звісно, здавалося, його зараз знудить. От і чудово усміхнулася Олівія. Гадаю, сьогодні щось на кшталт четвергового розпродажу, тож він коштуватиме менше, і... Ти можеш залишитись у моєму номері. Через те, як він це промовив, спокійно і розважливо склалося враження, що це цілковита дрібниця. І Олівія майже погодилася, але потім її мозок нарешті опрацював почути, і вона усвідомила суть його пропозиції. Вона може залишитися у його номері? Олівія чудово розуміла, що означає і з кимось мешкати, навіть якщо це тимчасово. Спати в одній кімнаті – це ніяковіюча, бачити піжами, по черзі ходити в душ, чітко чути, як хтось у темряві намагається зручно вмоститись під ковдрою. Спати в одній кімнаті – це ні, ні за що. Це жахлива ідея. Олівія навіть здалося, що межа перетнута, тому вона прочистила горло. Чесно кажучи, я не можу. Він спокійно кивнув. Але потім також спокійно запитав чому, і їй захотілося вдаритись головою об стіл. «Я не зможу». «Номер, ясна річ, двокімнатний», – додав він, наче ця інформація могла змусити її передумати. «Це погана ідея». «Чому? Тому що люди вважатимуть, що...» Вона піймала погляд Адама і миттєво почервоніла. «Ну добре, вони вже й так вважають, але...» «Але...» «Адаме...» Вона потерла рукою лоба. «Там буде лише одне ліжко». Він нахмурився. «Ні, як я вже сказав, це двокімнатний». «Ні, це не так, там точно буде лише одне ліжко». Він кинув на неї здивований погляд. «Мені нещодавно підтвердили бронь. Якщо хочеш, я можу тобі його показати. Там написано, що...» «Це не суттєво, що там написано. Ліжко завжди буде одне». Він спантеличено подивився на неї. Олівія зітхнула і безпорадно сперлася на спинку стільця. Схоже, він ніколи в житті не переглядав романтичних комедій, та жіночих романів не читав. Нічого, не зважай на мене. Мій симпозіум є частиною спонсорського воркшопу напередодні конференції, на безпосередньому відкритті якої я виступатиму потім. Готельний номер заброньовано на всі дні конференції, але найімовірніше я переночую в ньому лише пару ночей, а потім ти залишишся сама. Ми разом будемо лише одну ніч. Вона слухала, як він послідовно наводив логічні причини, чому їй варто пристати на його пропозиції, і відчувала, як її накриває хвиля паніки. Здається, це погана ідея. Нічого страшного, я просто не розумію чому. Тому що... Тому що я не хочу, тому що нічим добрим це не завершиться, тому що наймовірніше потім усе погіршиться, тому що саме на цей тиждень припаде 29 вересня, а я й так щосили намагаюся про це не думати. Ти хвилюєшся, що я, не спитавши дозволу, вирішу тебе поцілувати, або сяду тобі на коліна, або почну пестити тебе, вдаючи, що змащую твою шкіру сонцезахисним кремом, тому що я б ніколи... Олівія кинула на нього телефон. Він піймав його лівою рукою, задоволено подивився на його блискучий амінокислотний чехол, а потім обережно поклав біля її ноутбука. «Я тебе ненавиджу», – похмуро промовила вона. Вона могла дутись на нього і водночас посміхатись йому. Кутики його рота смикнулись вгору. «Я знаю». «Ти ще довго мені про це нагадуватимеш?» «Гадаю, що так. Проте навіть якщо я припиню це робити, впевнений, ти вигадаєш щось інше». Вона пирхнула, схрестивши руки на грудях, і вони усміхнулись одне одному. «Я можу дізнатися в Голдена або в Тома, чи зможу розділити з ними готельний номер, а ти залишишся в моєму», – запропонував він. «Але їм відомо, що для мене номер заброньовано, тож доведеться вигадати якісь виправдання». «Ні, я не виганятиму тебе з власного номера», – вона провела рукою по волосю і видихнула. «Ти це зненавидиш», – він нахилив голову. Що саме? Мешкати зі мною. Таке можливо? Так. Ти справляєш враження людини, яка складається враження, що ти вважаєш за потрібне тримати людей на відстані, безкомпромісно і не дозволяючи нікому побачити тебе справжньо. Складається враження, що тобі байдуже, що про тебе подумають, складається враження, що ти чітко розумієш, чому поводишся так, а не інакше. «Ти одночасно лякаєш і заворожуєш, і сама думка, що ти хочеш комусь відкритись, і це не я спонукає в мене бажання втекти звідси, для якої вкрай важливо мати приватний простір». Він поглянув їй в очі. «Олівія, зі мною все буде добре. А якщо ні, ти застрягнеш зі мною в одному приміщенні. Це на одну ніч». Він стиснув, а потім розслабив щелепу і додав, «Адже ми з тобою друзі, чи не так?» Він повернув її власні слова. Їй хотілося сказати «Я не хочу бути твоїм другом». Річ була в тім, що вона хотіла бути і його другом. Те, чого вона бажала, залишалося за межами її можливостей, тож їй варто було про це забути – вишкрепти з власного мозку. Так, друзі, тоді заради нашої дружби не змушуй мене хвилюватися через те, що ти в незнайомому тобі місті пізно ввечері користуватимешся громадським транспортом. «Їхати дорогою, де немає смуги для велосипедистів – теж погана ідея», – додав він. І Олівія відразу ж відчула важкість у шлунку. Він намагався бути хорошим другом, він хвилювався за неї, і замість того, щоб бути вдячною за те, що вже має, вона зруйнує все через своє бажання мати більше. Вона зробила глибокий вдих. «Ти впевнений, що я не заважатиму?» Він мовчки кивнув. «Тоді добре, домовилась». Вона змусила себе усміхнутись. «Ти хропиш?» Він засміявся. «Не знаю». «Та припини, як це ти не знаєш?» Адам знизав плечима. «Просто не знаю. Отже, наймовірніше ти не хропиш, інакше тобі б про це вже сказали». «Хто?» «Співмешканець?» Вона згадала, що Адаму 34 роки, тож останні 10 років навряд чи в нього був сусід. Або дівчина». Він ледь помітно усміхнувся і опустив погляд. Тоді гадаю, про це моя дівчина розповість мені після конференції. Він сказав це так спокійно і просто, вочевидь намагаючись пожартувати. Але Олівія не змогла підняти на нього погляд і відчула, як червоні щоки. Натомість вона зірвала нитку зі свого кардигана і змусила себе не мовчати. «Моя дурна доповідь», – прочистила горло. Її було затверджено як виступ. Він зустрів її погляд. «Ти про дискусійну панель факультету?» «Так». «Ти не рада?» «Ні», – Олівія здригнулася. «Це якось пов'язано з публічними виступами?» «Він запам'ятав». «Звісно ж, він запам'ятав». «Так, це буде щось жахливе». Адам мовчки поглянув на неї. Він не сказав ані того, що все буде добре. Ані того, що вона чудово прочитає свою доповідь, ані того, що вона занадто емоційно реагує і не помічає фантастичних можливостей. Його спокійне сприйняття і її хвилювання спричинило протилежний, ніж ентузіазм докторки Аслан ефект. Вона заспокоїлася. Коли я був на третьому році аспірантури, тихо промовив він, мій керівник наказав мені провести симпозіум факультету замість нього. Він повідомив про це за два дні та не дав мені жодних слайдів чи матеріалів, назвав лише тему. Ова Олівія спробувала уявити, як це бути змушеним прочитати лекцію і майже не мати часу на підготовку. Також її здивувало, що Адам не став чекати прямого запитання і почав сам про щось розповідати. Нащо він це зробив? Хто знає? Він подивився вгору, розглядаючи стелю. У його тоні чулася нотка гіркоти. Тому що в нього з'явилися термінові справи. Тому що вирішив, що це стане цінним досвідом. Тому що міг. Олівія подумала, що якраз останнє було правдою – вона не знала наукового керівника Адама, але наукове коло – це старий чоловічий клуб, де ті, хто мав владу, обожнювали використовувати тих, хто її не мав, адже знали, що їм за це нічого не буде. І як? Цінний був досвід. Він знову знизив плечима. Як будь-які обставини, коли ти протягом 48 годин відчуваєш цілковиту паніку? Олівія усміхнулася. І як все пройшло? Я впорався. Він стиснув губи. Не дуже добре. Він надовго замовк, вдивляючись кудись крізь віконне скло. Та й взагалі, він завжди був мною незадоволений. Здавалось неможливим, щоб хтось міг знайти недоліки в наукових досягненнях Адама, що він не завжди був найкращим в усьому. Може, саме тому він такий суворих до інших, через те, що його самого привчили намагатись досягати цих нереальних стандартів. Ти підтримуєш зв'язок? Зі своїм науковим керівником Він уже на пенсії Тепер його лабораторія належить тому Відповідь була настільки туманною З ретельно дібраними словами Що Олівії стало вкрай цікаво Він тобі подобався? Складно відповісти Він потер рукою щелепу Виглядаючи задумливим і відстороненим Ні, ні, він мені не подобався І досі не подобається Він був... Адам ненадовго замок. І Олівія вирішила, що продовження не буде, але він продовжив, вдивляючись у пообідні сонячні промені, що зникали в дубовому листі, Жорстоким. Мій керівник був жорстоким. Вона пирхнула, і Адам кинув на неї здивований погляд: Вибач, вона продовжила хихотіти. Трохи смішно слухати твої скарги щодо власного наукового керівника, адже, адже тому що він здається дуже схожим на тебе». «Ми не схожі!» Олівія не очікувала почути таку різку відповідь і пирхнула сміхом. «Адаме, впевнена, якщо попросити будь-кого описати тебе одним словом, то жорстоким тебе назвуть один раз чи всі десять». Вона помітила, як скам'яніло його обличчя, як раптом напружилися і заклякли плечі, як сіпнулась напружена щелепа, і її першим бажанням було перепросити – але вона не дуже усвідомлювала, за що. Її слова не були для нього новиною, адже вони й раніше обговорювали його безсердечне і безкомпромісне наставництво, і його це аж ніяк не бентежило, він не вбачав у цьому нічого поганого. Але на цей раз його кулаки були стиснуті, а очі набагато темніші, ніж зазвичай. «Я… Адаме, я…» – прошепотіла вона, але він завадив її договорити. У кожного з нас виникають з науковими керівниками певні проблеми. Промовив він таким тоном, наче попереджав, щоб вона полишила цю тему і не запитувала, що сталося, що ти згадав. Глитнувши, вона кивнула. Докторка Аслан, вона завагалася. Сулоби на його пальцях уже не були настільки білими. Потроху зникало напруження в м'язах, хоча, можливо, їй лише це здалося. Наймовірніше так і було. Вона чудова. Але іноді мені здається, нібито вона не розуміє, що мені потрібно насправді. Наставництво, підтримка, якась практична порада замість необґрунтованого заохочення. Я сама не дуже розумію, що саме. Гадаю, частина проблеми саме в цьому – у моєму невмінні комунікувати. Він кивнув і, здалося, ретельно дібрав слова. «Це важко – бути наставником. Нас ніхто цього не навчить». Ми вчимося бути науковцями, але як професори ми відповідальні за те, щоб наші студенти у свою чергу навчилися займатися гідною науковою працею. Я вважаю своїх аспірантів відповідальними і привчаю їх до високих стандартів. Вони бояться мене, але мене це не бентежить, адже ставки надто високі. І якщо завдяки страху вони сприйматимуть навчання серйозно, то я згоден». Вона нахилила голову. «Що ти маєш на увазі?» Моя робота полягає в тому, щоб з моїх аспірантів не вийшло посередніх учених. Інакше кажучи, мені доручено вимагати від них повторення експериментів чи коригування їхніх гіпотез, а це має свої наслідки. Олівія, яка ніколи не була з людьми надто люб'язною, була вражена тим, настільки джентльменським виявилося ставлення Адама до думки інших про нього. «Тобі дійсно байдуже?» – здивовано запитала вона – що твої аспіранти можуть тебе ненавидіти. «Так, здебільшого вони мені теж не подобаються». Вона згадала Джесса, Алекса і ще півдюжини інших аспірантів і поздоків, з якими майже не була знайома, і чиїм науковим керівником був Адам. Віддумки про те, що він дратує їх не менше, ніж вони його, їй стало смішно. «Чесно кажучи, мені люди взагалі не дуже подобаються». «Точно». Олівія, не запитуй, не запитуй про це. А я тобі подобаюся? На якусь мікросекунду він завагався і стиснув губи. Ні. Ти нахаба з жахливим смаком стосовно напою. Він ледь помітно усміхаючись, провів пальцем по кутку свого айпаду. Надішли мені свою презентацію. Презентацію? Для виступу я її перегляну. Олівія ледь стрималась, щоб не витріщитись на нього. О, ти, я ж не твоя аспірантка, ти не зобов'язаний. Знаю, ти справді не зобов'язаний, але я хочу, відповів він низьким голосом. Від його погляду Олівію перехопило подих, і це змусило її відвести погляд. Добре. Їй нарешті вдалося відірвати нитку на своєму рукаві. І як я потім плакатиму в душі через твій відгук, залежить від якості твоєї презентації. Вона усміхнулася. Тож раджу не стримуватися. Навіть не збирався. Добре, це чудово. Вона зітхнула, але з полегшенням, адже Адам зібрався перевірити її роботу. «Прийдеш на мій виступ?» Вона почула власний голос, і це запитання здивувало її не менше, ніж Адама. «Я... ти хочеш, щоб я прийшов?» «Ні, ні, це буде жахливо, принизливо і найімовірніше стане катастрофою, а ти побачиш мене в найгіршому світлі і стані. Буде краще, якщо на час дискусійної панелі факультету ти зачинишся у щоб ти випадково не ввійшов і не побачив, як я роблю з себе дурепу». І все ж. Від самої думки про те, що він опиниться там, серед аудиторії, вона почала трохи менше лякати свого майбутнього виступу. Він не був її науковим керівником, і він мало що зможе зробити, якщо їй поставлять купу безглузних запитань, чи якщо під час виступу зламається проєктор. Але, може, вона хотіла від нього зовсім іншого? Цієї миті вона зрозуміла, що в ньому такого особливого. Незважаючи на свою репутацію і їхнє знайомство, Олівія від самого початку відчувала, що він на її боці. Знову і знову, навіть коли вона цього не помічала, завдяки йому вона не відчувала осуду і самотності. Вона повільно видихнула. Це усвідомлення мало її приголомшити, але натомість заспокоїло. «Так», – відповіла вона, розмірковуючи над тим, що нічого страшного може й не статись – Може, вона ніколи не отримає того, чого дійсно від нього хоче, але принаймні він є в її житті. Цього мало бути достатньо. Тоді прийду. Вона нахилилася вперед. І поставиш якесь загальне навідне запитання, на яке я не зможу відповісти, і через це втрачу повагу однокурсників. А також назавжди втрачу можливість знайти своє місце у світі біології. Можливо, він усміхнувся. Тобі замовляти той мерзотний... Адам указав на меню «Гарбузовий слиз». Вона розтягнула губи в усмішці. «А вже ж! Тобто, якщо хочеш. Я краще замовлю тобі щось інше». «Шкода». Олівія зістрибнула зі стільця і попрямувала до шинквасу, тримаючи його за рукав і змушуючи йти поряд. Адам покірно йшов слідом, бурмочучи щось про те, як Олівія ігнорує чорну каву. «Цього достатньо», – подумки повторила вона. «Мені достатньо того, що є зараз». Розділ 14. Гіпотеза. Конференція – це найгірше, що може похитнути мою кар'єру, загальне самопочуття і розум. У готельному номері було два ліжка. Два двоспальні ліжка, якщо точніше. І з першого ж погляду на них Олівія відчула полегшення і бажання з криком «Так!» підняти кулак угору, гору. Але вона стрималася. «Дурні романтичні комедії!» А от вам. Можливо, вона, як цілковито дурепа, і закохалася в нього, з ким лише вдавала стосунки, але принаймні вона не спатиме з ним в одному ліжку. Враховуючи, на яку катастрофу перетворилися останні кілька тижнів, вона вкрай потребувала хоч якоїсь відради. За кількома підказками книзі, схоже німецькою мовою, на приліжковій тумбості, флешці і знайомому iPad, який він нещодавно носив із собою, а також за рідному пристрою для айфон, що стирчав з розетки, вона зрозуміла, що Адам спав на ліжку найближчому до дверей. Біля ліжка стояла чорна і на перший погляд дорога валіза, на відміну від тої, що мала Олівія. Її, мабуть, не купували на Велмарт за акційною ціною. Тоді, гадаю, це моє, пробурмотіла вона, сідаючи на ліжко біля вікна, і кілька разів, щоб перевірити якість матраса, підстрибнула на ньому. У кімнаті було затишно, не безглуздо, розкішно, але Олівія почувалася вдячною за те, як Адам пирхнув і подивився на неї, як на божевільну, почувши її пропозицію заплатити за номер навпіл. Принаймні, тут було просторо, і їм не доведеться постійно наштовхуватися одне на одного. І це не нагадуватиме винятково-седейську версію «Сім хвилин у раю». Не те, що вони проводитимуть разом багато часу, вона виступатиме вже за кілька годин. Жах. А потім піде на зустріч співробітників кафедри і тусуватиметься разом із друзями. Аж доки... Що ж, доки зможе. Наймовірніше, в Адама вже заплановано декілька зустрічей, і, можливо, вони навіть не бачитимуться. Коли він повернеться, Олівія, мабуть, уже спатиме, а завтра вранці, поки одне з них збиратиметься, друге вдаватиме, що й досі спить. Все буде добре. Невинно принаймні не погіршить те, що вони мають зараз. Зазвичай на конференції Олівія вдягала чорні джинси і найменш зношений кардиган, але кілька днів тому Ань зазначила, що для виступу цей ансамбль навряд чи пасуватиме. Тож, позітхавши кілька годин, Олівія вирішила взяти із собою чорну сукню, яку придбала на розпродажі щодо вступу до аспірантури і чорні туфлі, позичені в сестри Ань. Тоді ця ідея здавалася чудовою, але прослужнувши у ванну кімнату, щоб одягнутися, Олівія зрозуміла, що після останнього прання сукня зменшилась у розмірі. Тепер вона не прикривала її колін, ані трішечки. Олівія застогнала і, зробивши фото, надіслала його Малкольму з Ань, а у відповідь отримала. «Згодиться для конференції» і смайлик у вигляді вогню. Розчісуючи волосся, а потім змагаючись з висохлою тушу, а не варто було купувати косметику вартістю в долар. Олівія молилася, щоб Ань не помолилася. Вона сама вийшла з ванної кімнати, бурмочучи підніс свою доповідь, як відчинилися двері, і хтось увійшов до кімнати. Звісно ж, це був Адам. Він тримав свою картку-ключ і набирав щось на телефоні, але побачивши Олівію, завмер. Він відкрив рота і... і все. Він так його й не закрив. «Привіт!» Олівія змусила себе усміхнутись, Її серце поводилося вкрай дивно. Вона калатила надто швидко. Можливо, її слід було перевірити його після повернення додому? Зайва увага до серцево-судинної системи насправді ніколи не буває зайвою. «Привіт!» Він закрив рота і прочистив горло. «Ти...» Він глитнув і погойдався на п'ятах. «Тут!» «Так?» Не припиняючи усміхатись, вона кивнула. «Що приїхала?» Дивно, але літак не запізнився. Адам здавався трохи вайлуватим, можливо, втомився від перельоту, а може весь вечір розважався зі своїми відомими друзями-науковцями, чи тією таємничою жінкою, про яку розповідав Голден. Адам деякий час мовчки дивився на Олів'ї, а потім промовив лише. Вигляд. Вона кинула погляд на свою сукню і туфлі, розмірковуючи, невже вже її макіяж устиг розмазатись. Вона нафарбувалася аж кілька хвилин тому тож цілком можливо. Професійний? Я не це мав. Адам заплющив очі, іначе збираючи себе до купи, похитав головою. Але згоден. Це дійсно так. Як ти? Добре. Чудово. Тобто краще померти. А так нічогенько. Він засміявся і наблизився до неї. Все буде добре. Їй здавалося, що йому лечить светри, але лише тому, що вона ніколи не бачила його в блазері. «У нього точно є якась таємна зброя», – подумала вона, намагаючись не відріщатися. «І зараз вона працює, чорт забирай». Згодна, вона відкинула волосся за плечі і усміхнулася. «Одразу після моєї смерті». «Ти впораєшся, у тебе є конспект, ти його пам'ятаєш, у тебе чудова презентація». Вона мені здавалася кращою зі старим фоном, але ти змусив мене його змінити. Він був кислотно-зеленим. Знаю, це він мені й подобався. Мене від нього нудило. Гм. Та хай там як, дякую тобі за допомогу і за те, що відповів на всі мої 139 запитань. Дякую, що відповідав на мої емейли протягом перших 10 хвилин після їх отримання, навіть якщо це було о 5.30 ранку, і написав з помилкою слово «консенсус», через що я запідозрила, що ти, мабуть, не встиг прокинутися, і що дозволив оселитися у своєму номері. Нема за що. Вона почухала собі носа. Я так зрозуміла, це твоє ліжко, тож я поклала свої речі на інше, але якщо ти... Вона розгублено розвела руками Ні, я спав на ньому минулої ночі Добре Вона не рахуватиме кількість дюймів Між двома цими ліжками Ні за що То як початок конференції? Як завжди Здебільшого я весь час провів у Гарварді Разом із Томом А тут лише, щоб пообідати Варто було лише згадати про їжу Як шло на голосно забурчав Усе гаразд? Так, просто забула поїсти Він підняв брови не вірю, що таке можливо. «Гей!» – вона поглянула на Адама. «Відчий останніх днів вимагає приголомшливої кількості калорій. Це якщо ти... Що ти робиш?» Адам нахилився над валізою, понижбурив у ній і щось простягнув в оліві. «Це що?» «Калорії. Паливо для твоїх відчайдушних навичок». «О!» Вона взяла протеїновий батончик і, поглянувши на нього, ледь стрималась, щоб не зарюмсити. Це була звичайна їжа, можливо, він брав її з собою в літак, але так і не з'їв. Зрештою, це не він упавав вічі, адже він сам доктор Адам Карлсон. Дякую, ти... Обгортка батончика зібгалася, коли вона переклала його в другу руку. Ти не передумав йти на мій виступ? Звісно, ні. Коли він починається? Сьогодні, о четвертій, аудиторія 278, сесія 3Б. І це добре, бо він частково перетинається з основною доповіддю, тож сподіваюся, мало хто прийде. Він помітно напружився, Олівія завагалася Якщо, звісно, тебе не цікавить, основна доповідь. Адам облизав губи. Я. Цієї миті вона помітила на його шиї перепуску на конференцію. Доктор Адам Карлсон, Стенфордський університет, провідний лектор. Божечки! Вона аж рота відкрила, дивлячись на нього круглими очима. Бож, божечки! Принаймні, йому вистачило такто зніяковіти. Чому ти не сказав, що основна промова буде твоєю? Якось не подумав? Господи, повторила вона. Навправду, це була її помилка. Ім'я провідного лектора, ймовірно, було надруковано в програмі трьохсотим кеглем, не кажучи вже про рекламні буклети, конференційний застосунок та емейли. На Олівією висіла така купа справ, що вона, мабуть, просто не помітила. Адаме, вона почала терти пальцями очі, але схаменулася. Біси макіяж. Я просто не можу бути фальшивою дівчиною провідного лектора. Що ж, формально ключових промовців троє, і дві з них п'ятдесятирічні одружені жінки, які приїхали з Європи та Японії. Тож, Олівія схрестила руки на грудях і спокійно дивилася на нього, доки він не замок. А потім розсміялася. «Чому ти не сказав?» «Не думав, що це важливо». Він знизав плечима. «Сумніваюсь, що був їхнім першим вибором». «Точно. А як же?» Бо десь існувала людина, що відмовилася бути на ТРБН ключовим промовцем. Вона нахилила голову. «Я, мабуть, виглядала дурепою, коли скаржилась на 10 десятихвилинну промову з чотирнадцятьма з половиною відвідувачами». Аж ніяк, твоя реакція була цілком зрозумілою, на якусь мить він замислився. Хоча іноді я вважаю тебе дурепою, особливо коли бачу, як ти змащуєш бублик кетчупом із вершковим сиром. Це чудове поєднання. Він театрально зімітував нудоту. Коли почнеться твій виступ? Можливо, я встигну? Не переймайся. Він точно посеред основної доповіді. Намагаючись здаватися байдужою, вона махнула рукою. Все добре, правда. І так воно й було. Я однаково записуватиму свій виступ на свій iPhone, Вона закотила очі. На прохання докторки Аслан. Її не буде на конференції, але їй хотілося б почути мій перший виступ. Тож якщо тобі подобається заїкання в поєднанні з банальним сором, то можу надіслати тобі запис. Я буду вдячний. Олівія зніяковіла і одразу змінила тему. Це тому твій номер, хоча ти не плануєш залишатись заброньована до кінця конференції, тому що ти великий ЦБ... Він насупився. Це неправда. То відтепер тебе можна називати великим себе? Зітхнувшись, він підійшов до тумбочки, поклав у кишеню флешку, на яку вона нещодавно звернула увагу. Нахабо, я маю зі своєю презентацією спуститися вниз. Добре. Нехай йде, нічого страшного, взагалі нічого. Олівія змусила себе усміхнутись. Тоді зустрінемося після мого виступу? Обов'язково. І після твоєї доповіді. Хай щастить. «І вітаю! Це велика честь!» Адам, здавалося, про це навіть не думав. Він зупинився біля дверей, тримаючись за ручку, і поглянув на Олівію. На якусь мить вони мовчки дивилися одне на одного, а потім він сказав. «Не нервуй, добре?» Стиснувши губи, вона кивнула. «Я скористаюся порадою докторки Астан. Якою саме?» «Поводитимуся з упевненістю посереднього білого чоловіка». Він усміхнувся. «І ось вони». Ямочки, від появи яких завмирало серце Олівія, все буде добре Він м'яко усміхнувся А якщо ні, промова не триватиме звічність Кілька хвилин потому Олівія оживала свій обід Сидячи на ліжку і роздивляючись краєвид Бостона І лише тоді помітила, що батончик, який віддав Адам, укритий шоколадом Правильність аудиторії Олівія перевіряла вже втретє, і ніде не було зазначено, що саме тут присутнім, які очікують вражень від презентації щодо апарату Гольджа, розповідатимуть про рак панкреатичної залози. І раптом відчула, як її обійняли за плечі. Розвернувшись, вона побачила винуватця, і тієї самої миті її губи розтягнулися в усмішці. «Том!» Він був одягнений у темно-сірий костюм. Світле волосся було зачесане назад, через що він здавався старшим, ніж під час їхнього знайомства в Каліфорнії, та набагато соліднішим. Знайомий обличчя в натовпі незнайомців. З його появою, її бажання проблюватися у власній туфлі кудись зникло. «Олівія, привіт!» Він притримав для неї двері. «Я так і думав, що знайду тебе тут». «Так?» Це було зазначено в програмі конференції. Він кинув на неї дивний погляд. Ти не помітила, що в нас однакова панель? О, дітько, Ем, я, я навіть не читала прізвищ інших учасників, тому що панікувала весь час. Не хвилюйся, здебільшого вони всі нудні. Він підморгнув і провів рукою по її спині, прямуючи з неї до кафедри. Звісно ж, ми з тобою винятки. Вона виступила непогано. Але й не ідеально. Вона двічі спотикнулася на фразі «канальний родопсин», а її препарати завдяки дивній роботі проєктора більше нагадували чорні ляпки, ніж тонку пластину. «Мда, на моєму ноутбуку це мало інший вигляд», – сказала Олівія з напруженою усмішкою. «Можете повірити мені на слово». Почувши сміх аудиторії, вона трохи розслабилася. Добре, що в неї було безліч годин на запам'ятовування своєї промови. Людей прийшло значно менше, ніж вона боялася. До того ж, кілька з них дійсно слухали кожне її слово і робили нотатки, мабуть тому, що працювали над схожими проєктами в інших університетах. Це мало її приголомшити і спричинити напад паніки. Але якоїсь миті Олівія відчула себе напрочу щасливою, коли зрозуміла, що не лише вона намагається знайти відповіді на запитання, які хвилювали її останні два роки. У другому ряду Малкольм сильно намагався вдавати захват, а Ань разом із Джеремі та ще кількома аспірантами зі Стенфорду, лише помітивши погляд Олівії в їхньому напрямку, починали емоційно кивати. Том іноді пильно дивився на неї, а іноді перевіряв свій телефон зі знудьгованим виразом обличчя. Це було зрозуміло, адже її доповідь йому чудово відома. Часу вже залишалося обмаль, тож модератор дозволив поставити Олівії лише одне запитання. Зрештою, двоє учасників дискусії, відомі дослідники раку підшлункової залози, від цих робіт Олівія була в цілковитому захваті, потиснула їй руку і трохи поговорили з нею з приводу її роботи. Олівія почувалася схвильованою і щасливою. «Ти була неймовірна!» – оголосила Ань, і щасили обійняла Олівію. «Така рівна і професійна я навіть побачила, якою чудовою вченою ти станеш!» «Та невже!» – Олівія притулилась до Ань. «Я бачила тебе провідною науковицею, навколо якої зібралися студенти, що ловлять кожне твоє слово, і ти відповідала на довгий, у кілька абзаців електронний лист. Мило, а чи була я щасливою?» «Звісно ж ні, це ж наука!» Пані вже за півгодини розпочнеться зустріч співробітників кафедри. Малкольм нахилився, щоб поцілувати Олівію в щоку і обійняти. На підборах вона була трохи вища за нього, їй дуже хотілося з ним сфотографуватись. Щойно Олівія навчиться без помилок промовляти канальний родопсин, це треба буде відсвяткувати. Козел. Він притягнув Олівію до себе і прошепотів її на вушко. Каламато, ти була неймовірна. І вже гучніше додав. А тепер... Веселищі. Вийдіть, а мені ще треба забрати свою флешку, закинути речі до кімнати в готелі. Олівія, відчуваючи неймовірну легкість, попрямувала до кафедри, майже порожньої аудиторією, розслаблена нарешті вільна. Її кар'єра теж почала налагоджуватись. За умови належної підготовки, вона, стоячи перед аудиторією, Цілком була здатна з'язати кілька речень. До того ж, у неї з'явилася можливість не припиняти свої дослідження наступного року, і на додачу двоє видатних учених щойно похвалили її роботу. Олівія усміхнулася, розмірковуючи, чи не написати Адаму, що він мав рацію, і чи не написати, як пройшла його власна доповідь. Може, не спрацював його паверпойнт, чи він не зміг правильно вимовити слово «мікроматриці» або «каріотипування». А ще вона хотіла поцікавитися, чи не збирався він на зустріч співробітників кафедри. Так, наймовірніше він зустрічатиметься з друзями, але Олівії дуже хотілося на знак подяки пригостити його якимось коктейлем, навіть для різноманітності за її власний рахунок. «Ти молодець!» – сказав хтось. Олівія озирнулася і побачила Тома, який зі схрещеними на грудях руками стояв біля столу. Було схоже, що він спостерігав за нею. Дякую, ти теж був неймовірний Його промова майже не відрізнялася від тієї, що він виголошував у Стенфорді Тож Олівія не дуже прислухалась «А де Адам?» – запитав він «Гадаю, досі доповідає» «Точно, там звів очі до гори, можливо від захвату, але Олівія не була певна Він знову це робить, чи не так?» «Що саме?» «Перевершує тебе» Він відштовхнувся від стола і підійшов ближче «Щоправда, він усіх перевершує» Звичайна річ. Не розуміючи, до чого він хилить, Олівія насупилась, а Том продовжив. «Гадаю, нас з тобою чекає неймовірний рік». Нагадування, що Том повірив у її дослідження і запросив працювати до своєї лабораторії, надало їй трохи сил. «Так і є?» – вона всміхнулася. «Дякую тобі за подаровану можливість, я вже не можу дочекатись». «Будь ласка», – він теж усміхнувся. «Гадаю, така співпраця буде вигідна для нас обох, ти згодна?» Олівії здавалося, що вона отримувала від цього значно більше, ніж том, але однаково кивнула. Сподіваюсь, на мою думку, біомаркери крові та їх візуалізація створять ідеальне поєднання, завдяки якому ми зможемо… Я маю все, що тобі потрібно, чи не так? Фінансування досліджень, лабораторію, час та можливість стати твоїм науковим керівником. Так, саме так, я… Вона майже не помітила, як він наблизився, чи їй це здавалося… Він був високий, але ж не настільки. Вона ще не бачила його таким нав'язливим. «Я вдячна тобі дуже. Впевнена, що...» Вона відчувала малознайомий запах. Відчула, як його гаряче і неприємне дихання торкається кутика її рота, а пальці стискають її плече. «Навіщо він це? Що він? Що...» Її серце калатило десь у горлі. Вона звільнила руку і ступила кілька кроків назад. «Що ти таке робиш?» Вона торкнулася біцепса там, де Том схопив її, і це місце й досі боліло. Божечки, невже це дійсно сталося? Невже Том справді намагався її поцілувати? Та ні, мабуть, вона просто не так зрозуміла. Вона, мабуть, збожеволіла, адже Том ніколи б... Гадаю, це прев'ю. Приголомшена і заціпеніла, вона мовчки дивилася на нього. І вже за мить він наблизився до неї знову. І все повторилося спочатку. Вона ще є сили відштовхнула його і штовхала, аж доки він, неприємно розсміявшись, не відступив. Від несподіванки їй перехопило подих. «Яке прев'ю! Ти глузду з'їхав?» «Аж ніяк! Чому він усміхається? Чому на його обличчі застиг цей масний огидний вираз? Чому він дивиться на неї як...» «Така гарнюня вже має розбиратися щодо чого?» Погляд, який він кинув на Олівію, викликав у неї відразу. І не починай брехати, що цю коротку сукню ти обрала не заради мене. До речі, гарні ніжки. Зрозуміло, чому Адам витрачає на тебе стільки часу. Це... що ти таке... Олівія. Том зітхнув і сховав руки в кишенях. Він мав би здаватись цілком безпечним, але Олівію охопив страх. «Ти ж не думала, що я погодився з тобою співпрацювати лише через нібито якість твоєї роботи?» Здивована, вона ступила кілька кроків назад, ледь не перечепившись через килим і не втративши рівновагу, Олівія сперлася на стіл. «Подивися на себе. Такі, як ти, швидко розуміють, що тут до чого і як можна швидко просунутися кар'єрними східцями». Його усмішка нікуди не поділася. Та сама, що колись здавалась Олівії доброю і заспокійливо. «Ти ж трахаєшся з Адамом, то зі мною спатимеш цієї самої причини!» Її почало нудити. Зрештою, її дійсно тут знудить, але це аж ніяк не буде пов'язано з виступом. «Ти огидний!» «Та невже!» Він безтурботно знизу плечима. «Ти теж не Янгол. Заради знайомства зі мною і запрошення до моєї лабораторії, та й до цієї конференції теж, ти використала Адама». «Це неправда. Ми з Адамом ще навіть знайомі не були». «Ой, припини. невже ти справді думала, що твоя доповідь має хоч якесь наукове значення?» Він удав здивування.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 «На твою думку, інші науковці не цілуватимуть дупу того, з ким спить неймовірний Адам Карлсон, аби хоч трішечки його вразити? І коли я запропонував його пересічній дівчині працювати на мене, то теж не став винятком? Але може ти маєш рацію», – глузливо промовив він. «Може у Ентім ти дійсно знаєшся краще за мене? Я все розповім Адаму, я збираюся... Та що завгодно». Том розвів руками «Та будь ласка, вперед, телефон позичити?» «Ні», – ніздрі Олівії затремтіли. Її охопила крижана людь. «Ні», – вона розвернулася і, стримуючи нудоту, попрямувала до виходу. Вона зараз же знайде Адама, відшукає організаторів конференції та розповість їм про Тома, щоб більше ніколи його не бачити. «Олівії, одне запитання. Як гадаєш, кому повірить Адам?» Надійшавши до дверей, якихось кілька метрів вона завмерла Якийсь курві, з якою він трахається останні два тижні Чи своєму другові, якого знає вже багато років Щоєю допомогою він отримав найважливіший у його кар'єрі грант Тому хто весь час турбувався про нього Тому хто дійсно професіонал своєї справи Олівія тримтячи від люті поглянула на Тома Нащо ти це робиш? Тому що можу?» Він знову з незаплечима. Тому що, яку б вигоду я не отримав від співпраці, ідея щось у нього забрати, здається надто спокусливою. Тому що його потреба бути в усьому найкращим може вибісити кого завгодно. Тому що ти гарнюня, і я з нетерпінням очікую можливості проводити з тобою більше часу. Ніколи б не подумав, що в Адама такий чудовий смак. «Ти збожеволів? Якщо вважаєш, що я погоджуся працювати у твоїй лабораторії, ти...» «Ой, Олівіє, працюватимеш. Річ у тім, що так, твоя робота не ідеальна, але вона чудово доповнить мої поточні дослідження». Вона нервово засміялась. «Якщо ти вважаєш, що після такого я з тобою співпрацюватиму, тобі в бракує здорового глузду». «Хм...» На мою думку, у тебе немає вибору, тому що моя лабораторія – це твоя єдина можливість завершити свій проєкт. І якщо ти від неї відмовишся… Що ж, у мене є всі твої протоколи, тож я завжди зможу їх повторити. Але не хвилюйся. Можливо, я згадаю тебе в розділі подяк. Під ногами в Олівії наче розверзлася земля. «Ти цього не зробиш», – тихо відповіла вона. «Це порушення правил». Олівія… Хочу дати тобі дружню пораду. Змирися. Роби Адама щасливим і розважай його якомога довше. А потім, милості прошу до моєї лабораторії, де ти нарешті займатимешся чимось корисним. І якщо ти мене втішиш, то будь певна, з моєю допомогою ти врятуєш цей світ від раку пішланкової залози. І твоя невеличка сумна історія про матусю, чи про твою тітку, чи про дурнувату, вату виховательку буде чогось варта. «Сама ж ти не здара!» Олівія розвернулася і вибігла за аудиторії. Щойно пролунав писк задіяної картки ключа. Олівія миттю витерла очі рукавами сукні. Проте це не допомогло. Останні 20 хвилин вона безупинно плакала, тож тут жодної користі не було б навіть від рулону паперових хустинок. Та Олівія цього й не очікувала, адже була впевнена, що Адам має відвідати церемонію відкриття чи хоча б зустріч співробітників кафедри, адже він входив до комітету громадських зв'язків. Він мав чимось займатися, соціалізуватись, спілкуватися, виконувати завдання комітету. Але він прийшов сюди. Олівія почула, як він підходить до дверей, зупиняється біля спальні і... Вона так і не змогла подивитись йому в очі. Вона почувалася дурепою, жалюгідною, неймовірною дурепою. Проте варто було якось відволікти Адама. Наприклад, щось сказати. Будь-що. Привіт, не піднімаючи очей від своїх долонь, вона змусила себе усміхнутись. Як усе пройшло? Що сталося? Його голос був спокійним і тихим. Нічого, я... Договорити вона не змогла. Усмішка, яка, чесно кажучи, з самого початку була більше схожою на гримасу, теж зникла. Олівія почула, як Адам підійшов ближче. Заплющивши очі, вона намагалася завадити потоку сліз бігти по її обличчю, але зусилля виявилися марними. Вона перелякалася, коли Адам опустився перед нею навколишки. Ну добре, перед її кріслом. І занепокоєно подивився їй в очі. Вона хотіла затулити обличчя долонями, але він взяв її за підборіддя, і їй не залишалося нічого, як відповісти на його погляд. Торкаючись пальцями її щоки, він запитав знову «Олівіє, що сталося? Нічого. Її голос тремтів і тануло сльоза. Олівіє, усе добре, чесно. Адам, не відпускаючи її підборіддя, запитально подивився на неї. Хтось забрав останній пакетик чипсів? Вона тихенько захихотіла крізь сльози. «Так, то був ти?» «А вже ж!» Адамів палець витер сльозу, що котилося по її щуці. «Я купив усі до останнього». Цього разу усмішка Олівії була щирою. «Сподіваюсь, у тебе чудова медична страховка, тому що так можна цукровий діабет другого типу отримати». «Воно того варте!» «Це чудовисько!» Вона, мабуть, схилилася до його руки – Адже Адам знову торкнувся її обличчя, ще лагідніше «Це так ти розмовляєш зі своїм фальшивим хлопцем?» Адам здавався занепокоєним Вона бачила це в його очах, у лінії його губ І попри все він терпляче чекав на її відповідь «Олівія, що сталося?» Вона похитала головою «Просто я...» Вона не могла йому розповісти І не могла промовчати Але в першу чергу саме розказати «Олівія, як гадаєш, кому повірить Адам?» Вона зробила глибокий вдих. Перш ніж продовжити, вона викинула голос Тома з голови і спробувала заспокоїтись і знайти відповідь, яка не стала причиною її особистого апокаліпсису. «Мій виступ. Я гадала, що впоралася. Та й мої друзі з цим погодились. Але потім я почула, як хтось сказав, що...» Адаму варто припинити торкатись її обличчя, інакше його долоня і весь рукав Блейзера стануть мокрими від її сліз. Що саме? Нічого, що моя робота пересічна, виступ нудний, я постійно заїкалася, люди знали, що я твоя дівчина, тож всі вирішили, що це єдина причина, чому мені взагалі дозволили виступати перед аудиторією. Вона похитала головою. Не варто приймати це близько до серця і думати про це теж, а варто поміркувати, що робити». «Хто? Хто таке сказав?» «Ох, Адаме, ти помітила їхні беджі?» «Я... я не звернула уваги. Вони теж брали участь у дискусії». Його голос змінився. Тепер у ньому відчувався натяг на жорстокість, гнів і розтрощені кістки». Адам звузив очі, проте лагідність, із якою він торкався її обличчя, нікуди не поділась. Олівія відчула, як її тілом пробіг дрож. «Ні», – збрехала вона, – «та це й неважливо, все нормально». Помітивши, як його рот перетворюється на тонесеньку лінію, як починають тремтіти ніздрі, Олівія продовжила. «До того ж, мені байдуже, як до мене ставляться люди». «Точно», – глузливо промовив він. Цей Адам, що сидів біля неї, і той примхливий, дратівливий Адам, на якого постійно скаржилися аспіранти, був однією і тією самою людиною. Тож цілком зрозуміло, що він міг розніватись будь-якої миті, але ніколи не був таким перед нею. Я не брешу, мені дійсно байдуже, що знаю, але в цьому і проблема, чи не так? Він дивився на неї, і його обличчя було так близько, що Олівія бачила суміш зеленого жовтим у глибині його карих очей. Річ не в тому, що кажуть інші, а в тому, що думаєш саме ти. А ти, схоже, з ними згодна. Чи не так? Олівія в роти наче вати напхали. «Я... Олівія, ти чудова науковиця, а згодом станеш іще кращою». Від його погляду такого щирого і серйозного у неї защеміло серце. «Що б ти не почула, це аж ніяк тебе не стосується, але багато говорить про тих, хто таке казав». Він торкнувся її шкіри, прибираючи волосся за вухо. «Твоя робота неймовірна!» Вона зробила це інтуїтивно, але не зупинилася б, навіть якщо отримала б можливість усе добряче обдумати». Олівія просто прихилилася до Адама, і міцно обійнявши, сховала обличчя у вигині його шиї. Це була жахлива ідея, недолуга і недоречна, і Адам зараз з будь-якої хвилини її відштовхне. Однак він торкнувся її потилиці, ніби наче намагаючись притиснути до себе, і Олівія потонула в його обіймах. І незабаром його шия стала мокрою від її сліз. Кожен дотик дарував їй відчуття спокою, тепла і надійності. «Ти зробив усе, щоб я в тебе закохалася», – притискаючись до нього, подумала Олівія. «Телепинь ти!» Він не випускав її з обіймів, аж доки вона, сама витираючи мокре обличчя і сподіваючись, що цього разу зможе тримати себе в руках, не відсунулась від нього. Вона шморгнула носом, і Адам потягнувся за коробкою серветок, що стояла на столику. «Зі мною справді все гаразд!» Він зітхнув. «Ну добре, можливо». Можливо, зараз це не так, але згодом зі мною все буде добре. Вона взяла простягнуту Адамом серветку і висякалась. Мені просто потрібен... Він уважно дивився на неї та кивнув. Прочитати його думки Олівія так і не змогла. Дякую за твої слова і за те, що дозволив потопити в сльозах цей гадальний номер. Будь ласка. Адам усміхнувся їй. І твій піджак. Ти... «Ти збираєшся на зустріч співробітників кафедри?» – запитала вона, лякаючись перспективи полишити це крісло і цю кімнату. Але, якщо чесно, промовив її внозрішній голос, ти просто хочеш і далі залишатися поряд з ним. «А ти?» Вона знизила плечима. Я казала, що прийду, але зараз у мене немає бажання, з кимось спілкуватись. Вона знову витрила обличчя, проте сліз уже не було». Адам Карлосон здебільшого головна причина усіх сліз на кафедрі. Виявляється, здатен когось заспокоїти. Хто б міг подумати? Хоча б безкоштовний коктейль може й допомогти. Він задумливо поглянув на неї, прикусивши собі внутрішню поверхню щоки. Потім, схоже щось вирішивши, кивнув і простяг їй руку. «Ходімо». Ем, Щоб поглянути йому в очі, їй довелося добряче вигнути шию. «Я краще трохи почекаю». «На зустріч співробітників ми не підемо». «Ми? Що? Ходімо!» – повторив він, і цього разу Олівія вхопила його руку і більше вже не відпускала. Їй просто б це не вдалося, адже він міцно переплів свої пальці з її. Адам багатозначно подивився на її туфлі, і Олівія, зрозумівши натяк, оперилась на його руку і взулася. «Куди ми? За порцією безкоштовних коктейлів». Тобто, додав він, безкоштовних для тебе. Зрозумівши, до чого він хилить, Олівія ледь не ахнула. Ні, я... Адаме, ні. Тобі треба на зустріч співробітників кафедри і на відкриття церемонії ти провідний лектор. І лекція вже завершена. Він взяв з ліжка її червоний дефелкот і потягнув Олівію до дверей. Ці туфлі зручні? Я... так, але... «Я взяв свою картку-ключ, тож твоя не потрібна». «Адаме!» – Олівія схопила його руку, і він миттю озирнувся. «Люди казатимуть, що ти…» – він усміхнувся одним кутиком губ. «Що я хочу провести час зі своєю дівчиною?» Олівія розгубилася, миттю. Потім, звісно, прийшла до тями, але навколишній світ за цей час устиг змінитися, тож коли він знову потягнув її за руку, вона просто усміхнулася і пішла за ним». Розділ 15. Гіпотеза. Не існує жодної ситуації, яку б не поліпшила їжа, викладена на конвейерну стрічку. На них дивилися геть усі. Ті, з ким Олівія ще не була знайома, ті, кого вона знала лише з постів в інтернеті чи твіттер, ті, що раніше були її викладачами, ті, хто усміхався Адаму, хто звертався до нього на ім'я чи на формальне доктора Карлосини, хто казав, чудова була лекція чи ще побачимось. Ті, хто Олівію ігнорував, і ті, хто не приховував свою цікавість. Вони дивилися на неї, на Адама, на те, як вони трималися за руки. У відповідь Адам здебільшого лише кивав і зупинився лише раз, щоб побалакати з Голденом. «Що, друзі, пропускаємо найнудотніше?» Він з розумінням усміхнувся. «А як же? Тоді з тебе випивка, і з вибаченнями не забарися. Оце навряд». «Я щойно розповідав про твої невідкладні сімейні обставини», – підморгнув Голден. «Найімовірніше – майбутні сімейні обставини. Як вам?» Адам звів очі догори і потягнув Олівію на вулицю. Їй довелося йти швидше, і не тому, що він надто прискорився. Просто один його крок дорівнював її трьом. «Ем, та я ж на підборах!» Зупинившись, він поглянув на її ноги і стрімко відійшов. «Знаю, ти якось підросла». Вона звозила очі. Гей, у мене п'ять футів і вісім дюймів. Це багато. Хм, ухильно відповів він. А з обличчя?